إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من إن شرور أنفسنا ومن سيرات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يبذل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا, إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسائلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المطالب افتئاتها كل محدثه بدعه Kullu bidat të ndhalala, kullu ndhalala të në këllnafë. Dhe dhe dhe të ndharuar. Sot do flasë me lejën Allahë të ndharuar Allah për tre ema, për ema dhe të dodhë tonë, pasë e kemi folur dhe në mësimin e kaluar, për tri djetë emat Allahë të ndharuar për mëmurimi qibarëvecë. Kemi folur dhe për tri djetë ema. Dhe dhe të të që këllimë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe ne do të bëjmë një dhjetëna dedikim. Emrat që kemi zgjedhur sot janë Emri Allahut El-Wahhab, El-Wahab, Kemel Allahu Tarraziq dhe Al-Muzaqq. Romalisht në më mënyrë se si ne zgjidhim emrat është që këto emra të kenë 60.000 emra tjetër dhe që këto emra të kenë ide të përbashkëta no, që kemi mund të pasim në një ditë të vetëm. Ju mos ndër themi me fazën ku fazën po i emër ndryshëm themi ose po i emër ndryshëm themi tjetër andaj po të komë nasa keni vore gjimonin e munduar zjen me ema që kanë idetë të jashtë këto ema që do po munduaj nëshallah kanë një det kohën të ndjashtë një tjetër thumb duke po do po për kuptimin gjithësor te emri te allahut el wahhab ton për të darë gjus جيوات ابن سيده وكوتم يدور في كانه وهبه فكان وهاب لنا كان وهب تطط يا باش دكويت انيا دميا ديشكايه رايش جوات الهبه بريسيسينوس من كتاب الله امي الله سبحانه وتعالى وهاب وهب هبه انفيني ديما كوتمير Ta jabë është një që pakërkuër zëvëndësim për e personë që pojë jetë të gjërë. Dhe më dhe që me një në shqipër shqipër të qërëmë dhuratë. Këtja lahipë të, të, të dhuratë. Kështu që jemi Allah subhanu wa ta'ala, el wahhab, është shkalla më e ladë, e këti jemi që të regon që Allah subhanu wa ta'ala shumë dhuruës, që i dhuron shumë robër e ti kushku t'im ju sërëm. Kujemur, jë përmandurë në Qur'an në lë iberinë Allah subh'ana wa ta'ala, reherë. Ayet iqarë, jë rasul në al-i imra'l, jë t'ad Allah subh'ana wa ta'ala, në pashen iqarë, Rabbana la tuziq qlubana ba'da idh hadaytana, wahab lana min laduka rahma, innaka anta al-wahab. T'ad Allah subh'ana wa ta'ala, Imson Bezentar se si, thon, si lutën atij duke thënë Zoti jon mos të humb, mos të mos të devijon në zemrat tona. Pas dhuzuar, më që u dhurosuar, na dhurou neve mëshirë për mëshirën e sënta sepse ti je duruesi. Imson Allah subhanahu wa taala Bezentar se si ti lutën atij me këtë emër të moh, ti. Gjithashtu është përmendur në suaj sad dy herë ayet nr. 9-35, që Allah e Allah është al-aziz ul-wahab, në dhënjësi, dhëruësi, dhëna ayet në dijetër, që inë këhëntë al-wahab, të ijet në dhërësi, i dhuaj ibn Suleiman a.s. Këmë i të jamën, në lidhën me Allah subhëna wa ta'ala, si shka fundi e ta'ala, këmë i përshënën fjallën e ibn Gjeriri, në tëfsirën e ti, në ayet në mësërën sëadë, 35, që thotë imën e kërën të lëwhad, që më të vërët tjetë dhëruesi, thotë ibnë Gjeriri, që të tjimë e e tësh, dhët thotë, që më të vërët tjetë dhënësi i suksesit, i përforcimit në fej, i gjithë dhëmire, në besim të ardhë. Njithë ashtë thotë e imamën Kattabi, thotë të lëwhad, është a i që di të rëgohet bujarës duke të dhënë të gjitha njërësit pa kërkuar që përblim pa atë që të ka dhënë. Do të imam el Halimi, el Wahab, do të të të që Allahu subhanu wa ta'ala është njërësi, dhënësi, dhe dhërruhe si në gjithë gjë jetë mirë për desim të armë nuk pa e merituar atë a vetëm dhe qësë, po që si të meritoni, të do, të, nuk të qurshë e zuratme, të, të qurshë e shpërkili. Kemi duhe më tjerë që është rrazek dhe razza. Kena rizk, ne përdojmë dhe një gjurë që i këndë rizk, në arabisht në kemi marrë, ku këtimi sajë, rizk do tëtë ka fund dietare të gjithë çdo gjë prej të cilës përfiton njeriu që të rrisë gjuna Arabë çdo gjë, gjë prej të cilës përfiton njeriu ka dobi për sa që e të rrisë edhe shumë nivele së rrezikut e razak gjuna Arabë raziq ju ata jëh të furnizon razak edhe razak do thotë që është shumë furnizues në formën që besoj se kemi kujtuar shumë herë të jemi të treguar në ndërmjet të këngëuar me ligjin Allah subhanuhu Në të gjemë përdojimit tjurën kërën ka shënë një shumë i mafë, përshëmë në formë njëjes, njëjes, emri Allahot arraziqë al dhe razzaqë është përmëndur betë njëherën kërën. është përmëndur në ajetin që tëtë Allahot subhanu dhe ta'ala në sunë dhe arjatë, inë Allahot huat razzaqë dhe uëtë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe i pa fyshme. Shikoni thoth Ar-Razak. Thoth ka të reguar imam el-Kurto bine të fësirën e ti që disa djetarë disa djetarë të Koranit këta jetë nuk e ledhjën e razak për ledhjën e razak. Të mëthën shë nëdoj ledhjën i keterën, të është argument i shtu, për, të ashtu për emrin të jitha në razak. Këtë keme razak, keme dhe razak. Edhe Korani ka disa ledhjime. Nëse nuk e di sa e kene idem për të gjësështuot, gjatëme në në të temë. Ideja është nuk që këtë jetë është argument për të duhe e mësë Allah s.a. Ar-raziq, ar-raziq. Tot imam al-Khutobi që ibn al-Muhajsin edhe të të tjerë e ka lepzuar të ibn ka thënë Inna Allahu ar-raziq, kurse ne lepzojnë të thëtë ar-raziq. E në dy ledhime nuk dryshonë në më të kuptimi farë. Dishka te për e bohë ndërsa në formën e shumtë të përmendur në Kur'anin e Allahu te rza ose rrazit besher, në formën shumës, këtyre jetëve kemi një hadith që shkruan Majde që në kapitullin 10, thuajon Allahu subhane ve teala, "Orzuqana wa anta khairu raziqin", kimën me kësjellën e ndua me namaz. La formizon ne sepse ti je më i miri furnizues, ose më i miri i furnizuesve, shorta më ndonjëna. Për kuptimin e këtyre emrave, thonë sa dieta të thjeshtë Që Allahu Subhanu Teala është i vetmi furnizues i krijesave, që ka marrë kursiper furnizimin e tyre. Po ti mëmër xhpabi, Allahu Subhanu Teala ka marrë kursiper furnizimin e krijesave, ë dhe vënë vëmendje çdo gjë që është e dobishme edhe në vështirësinë e kohës. Risku i ti, ka përfshi çdo gjë sikurse të mëshirë ti ka përfshi çdo gjë. Pavaçuar besintarët, dhe më thonë ka përpshirë dhe besintarët, dhe më besintarët. Besintarë. Se kurse dhe më shira ti e përgjithshme, ka përpshirë dhe besintarët dhe më besintarët, edhe njërë që do dhe njërë që nuk i do. Thot Imaman Halimi në koptimin e më të Allahot, që fa në të hala razë, Thot është e i t'ili, ku ka hedhë në ropërën e të ti, të gjithan mirësitë, të cilat janë të domozdoshme për ijetën e tyre, ose janë të nevojshme për të të të. Ndërsa emri Allahot ar Arrazak, imam el-Halimi, këllit të rrëshit për ijet, i emin Allahot Arrazak, të rrëshit të rrëshit, ndërsa Arrazak, të imam el-Halimi të të të të të që i fornizonë a ta herë pas herë, përne dhe emri Allahot Arrazak, dhe të të të shumë fornizuas. Përne njëriju, si shumë të një shkujtë risku, gjithit i ndështi, Allah subhanahu wa ta'ala që të shkujtë gjithë, gjithë dhëndit, gjithë dhëndit e shkujtë, dhejë të shkujtë Allah që të diket i eqë, më njerit. Fëtë imam sërdi, arrezzat, dhe të fëtë fërënizua si gjithë të rjesëve ti, kështu që nuk ka asin gjalles që jetë në tokë, vetëm se Allah subhanahu wa ta'ala shë fërënizua si nësaj. Sh që quëtë duratë, se për e sajtë dolemë në Allahu Subhanu Talë në haqin dhe shumë dhe uësë. Dalimi që kam për tjetarët është se rizku është dhuloje. Rizku është të eve që hajë njëri ju. Në e që e ka shkujtë Allahu Subhanu Talë për shdojë njëri që duhet të marë dhejtë atë dhejtës. Rizku. Edhe kjo risë mund tjetë halal, mund të dhe hamë. Fakti që kjo është risë për Allah, kjo nuk dhe thot që është halal. Allah subhanahu wa ta'ala, e ka shkujtë është dhe personin risë, halal ose hamë, edhe ishdo e i do të marë rezideris e të tëtes. Ndërsa dhurata, nuk mund tjetë vetëm se halal. Sëpësa Allah subhanahu wa ta'ala, I të ti tregon mirësit robërave të tij duke u treguar se çfarë dhuratash u ka bën. Dhe nuk mund të qallojë të tregoj robërave të ti tij mirësi me diçka që është haram. Prandaj ibnul ibnul Ibn Arabi ne ka treguar këtë ide dhe ka thënë që dhuratat e Allahut subhanuhu teala nuk, nuk mundi të bëtnë se diçka që është e lejuar paraqesë sepse Allahu i më dhëruar ja ka treguar këtë mirësi besimtarit. Dhe përdes Allahu unë tregom thot besimtar shikoni çfarë mirësi u ka bën. Nuk këtë të në kontekstin e dy harom. Këto ide e ka treguar vetë Ibn Qayyim në vjetrin e tij që ka qenë për përgjithësinë e hadith sunenit, mëpërhash shpjegimin e së vjetshës, pothuaj një hetaj që ka shkuar atë, që Ibn Qayyim ka pasu ku çdoim, pothuaj që rrisku ndaj dy lloje. Risku i parë është risku i shpirtit. Risku i zemrës, i cili Do të thotë që Allah subhanu wa ta'ala kur në zonë jetë besim edhe dhije, kujtë të shirojë. Kështë kuptimin parë i fjallës e risk. Në më thënë, si tushë, një jo në kuptimin e njohën që njohën njerëzit në që në rizik, por është në kuptim tjetër që ka të dhe më qështën e besim dhe dhijes, që i doronë Allah subhanu wa ta'ala kujtëtoj. Sikur se Allah subhanu wa ta'ala ka ndarë se sa bukë do hashtë në ditë, ështëu e kataktuar edhe sa dihet do marrë disa tradësish dhe çfarë besimin do kesh ti drejtesish. A kej rrezik e katu me pa llojë kënaqtar. Në diçka do gjervëm në shkaqe dhe çdo kur do marrni në bazë të shkaqeve do punojë, çdo punojë. Ndërsa lloji i dytë i riskut është risku që japim ne sot, i cili është çdo gjë e dobishme për trupin e njeriu, që ka nevojë për të njëriun jetë. Allah subhanahu wa taala i ka sunyë si Mbio po ky si është dullohet se çfarë është allahu është e haram. Jo se si shton disa grupe të humura, që thonë që rizu haram nuk është prej Allahut. Këto thotë, sipas të fundit i lutjes tjetër prej Allahut, sapo ta daza, nëse ne besojmë që punizuesi vetëm Allahu më dheuara. Allah, në dhe këtë çështje, ka të bëjë me një çështje tjetër që e kemi marrë në një prencip të qeluara, nëse mali mund. Një çështje e kadë e një çështje shumë e rëndësishme të kaderit, në çështjen e krimit vepror të ropës është shumë e lidhur ndërlidhur me ata panë dhe pan ata që kanë humbur të kanë çështi do humbë humbi edhe për këtë. Ky koncept është ndërtuar më njëherë tjetër. Ideja është që si erobit, njer, po Allah subhanahu wa taala është i ulëzues e robët. Jep Allahu mëdheuri ka dhënë lirë njeriu të veprojë, të shikojë çfarë do marrë haramin apo hallall. Për çdo gjë është krijimi i tij. Ne ka krijuar hallall dhe haramin. Dhe ka bërë disa gjëra hallall dhe haram me urdhin e tij të qohë robët. Për çdo gjë është Kriemi Allah s.q. Së mund dalë do të pre kriimi ti. Kështu që dhe furnizimit dhe do të prej furnizimit ti. Kështu që mund të temi do të që halal është furnizimit Allah, kërse harami është furnizimit shaitanit dhe dhe dhe duke tjetër. Kështë e johë. Në të shdo gjithin e pro që Allah s.q. është kryes, nuk ka për vetën e vetë e jo më të furnizimit kryeset. Qërë përfitohen për kriemi? Allah s.q dhuruesi, shumë dhuruesi është zhvilluesi. Për ty edhe ndjen shumë çime si megjithëse zënjër për për dobive që do të bëjmë inshallah ka nevojë një mësim veçantë shumë më shumë si mësimi. Ne po ne do të përpiqemi të bëjmë një kurs për të mirë disa gjëra <coughs> për të dhënë vite edhe pas çdo push, domethënë mund të meditoj vetë në të lloj dësh, edhe të nxjerr dobive të tjera më shumë. Allahu Subhanu wa ta'ala është dhuruësi i shdo mjësie. Dhuratat që i ka, ka dojë Allahu Subhanu wa ta'ala rogër e ti nukafonët. A i faljë vë lafët, a i shpoton nga të këshijatë, a i që të zemr, zemr që të zemërën atë që i ka rëmë së brohët, a i e pasronë vartë, a i e shërënë smurën, a i dhurothë një atë që nukafni. A i, i e bdijë ati që është një hëndë, të në zonë ati që është hëmbër, e drejton ati që është një dilemë. Në dihmonë, njëri në nështëdo në problemës që tjetë, qitë me janë dhurata për Allah së për kanë të kare. Edhe për madhë të tërri janë të shumë lojshme. E të shtëdo një si për Allah së për kanë të kare nështë dhurat për e ti, që i bërë më rëzëti. Për nëmëronin dhuratët që i ka bërë Allah subhanu wa ta ta'ale robërë të ti, të që i ka përmënë në Kuran, dhe ditin një numër shujma. Në shka tepër e vështi për, nëmër, për, për të nëmërua, për avitën një numër dhe faktuar të një, për një të tëre. Mirë për ne të përmëndim tisa për i dhuratëve që janë në dhuratat në të mëdhaja që mund më të dhururë e robit, që mund të dhurur e robit Allah subhanu wa ta ta'ala. Që njeri u të ketë paras Sigurisë edhe të përpiqjet që atës, Allah i ti arrije të sepse Allahu më nderuar dhuratë të tij i ka bërë të mundshme që ti arrinë njeriu. Ti arrinë një dukur lutu Allahu subhanuhu teala ti arridh duke u kopëkur megjithë lutet që bën, këtë mundëso Allahu subhanuhu teala të veprojë. Por ky rezultat më të madh është dija. Po klasën për dijen nuk kemi përqendrim dijen e fizikës ose kimis, ose ndonjë dije tjetër, megjithëse to janë dije me vlerë që i shërbejnë njerëzimit. Mi për vë në vërtetë do të bëhet gjurë shoqëzuar vetëm të jetë. Jo, ndërsa ne kemi porcilim me dijet, dijen, dieni stan, dieni Nohes Allah, dieni Nohes ligjeve të tij. Kjo është jo për doratave më të lëhajtë i bën Allah subhanallahu te robi robëti. Sot është arsye, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë, se kjo hadith na tregon se çfarë vlerë të, të lartë ka dija stomë. Po profeti sallallahu alaihi wasallam kusht ndijk, kush ndijk një rrugë më antës e cilës këkom dhije, kush një gjik në rrugë, më antës e cilës këkom dhije, Allahu subhanu e ta'ala i hapa ti dhe i lehtoja ti personë një për e rrugëve të gjenetës. Tot, vazhdojnë hadithi, dhe me lajket ulin krahat e tyre për nëzënësin e dhijes të kënaj qërë pa të të të të pinë që më bëndë, në mëndë që përshkom për në këkom dhije, dhe me lajket. Kuk e që më të madhë mëndofar, të vinë të ullën pranteje, masë të ti nuk të kuptonë. Por të ullën pranteje me lajket, ndërkoj që ti për në konë të dje. Zbretë mëshirë Allah, zbretë qëtësia Allah, kjo është në nëmësi shumën ma. Pas të e pëshmanë hadithet e tot, të tëtë, për djetarit të pojnë falje gjithë shka. Shdo që është në që të në tëpë, për djetarit, të të profetis alë sëra. Aqsa edhe peshqit, qi janë në broncit të derit, kërkojnë fale po dietare. Edhe vlera që ka dietari, ose më mirë do të thonë që u shtadho më shumë vlera që ka ose u dheu si përpara dietarit, po përmend të thonë se më është vlera e yjeve përpara për hënës. Çfarë vlerë mund të minYr para hënës? Shuaja dhe use, një person që rrit të ditëve të natës duhet të marrë më shumë, por tasim për një person që rrit të ditën duhet të marrë më pak në ditë. Përglazim për një person që rritë të 1428 në handën duke adhurua Allahu Subhanu wa ta'ala, pa nejë të adhurusë. Por para djetarët, është të jetë ojërët që duke në shumë largë, në krasim po, dhe hanë, që dritë a hanës por është për fëllësit dhe mos, në dërgjohën gjithë pokëm. Ka mendojnës të shardhlejtë jakë hadih janë. Përse vëzhmanë hadihë të profetës oselenë thotë, edhe djetarët janë trashebuësit e Profetët nuk kanë lënë trashëgimi dinarëve të hemit sepse ata nuk erdhin për të mësuar njerëzve se si fitojnë dhjetë por erdhin për të mësuar njerëzve se si fitojnë ahiret kandaj ata nuk kanë trashëgimi dinarëve të dinar hemit por lënë trashëgimi dije çka djen në vënd e thot profeti sallallahu alejhi dhe sellem lënë trashëgimi dije dhe kush e merr atë ka marrë një fat të shumë bakë eto edhe edhe edhe intereson më shumë gjahtit por profeti sallallahu alejhi dhe sellem dhe kush e merr atë domethë për zgjimin e profetëve ka marrë një fat shumë të madh. Është vlerësimi i profetit sallallahu alajhi wasallam nuk është gjësim i njeriu tësë dot. Kur thotë profeti sallallahu alajhi wasallam që dia, domethënë është një fat shumë i madh, do thotë që më vërtet pasë vlerë shumë, shumë të madh tek Allahu subhanallahu teala. Tute jeburi radhiyallahu anhu do të trekë për fat një zgjim u marrë me tregti. Bashë vdish profeti sallallahu alajhi wasallam. Edhe u tha trasdhemia profet sallallahu alaihi ve sellem nga xhami ku se ju rrini ton trek merrëm me ditën për usuljet e diares duke dinë atë se çfarë për çfarë trekë bën bën kishte për qëllim Abu Hurajra kur vajte ndërmit të mi dhe ndërmit të kisëra aty merrë stëgojë korali aty shumë thashëm saqe po ajë bëndes diku tjetër m'koshim sa hadithe profet sallallahu alaihi ve sellem atëse donë Abu Hurajra për urgjitim jetën gjithë vetëm çu vrah dietë, vetëm dietë leggere. Ja koha po, profetut, këto lëna diet nuk kanë nëpën dina dhe në dinaminë e tyre. Kjo është trashëgimia e profetëve. Në Kush e merr atë do të çikosh. Gjithë njerëzit që janë në botë, sado që janë ngritur lart në botë, sado që janë ngritur lart, në vdekjen e tyre ka një zhduku, një shuar, sikur një yje që shuar. Ndërsa dietarët edhe me, edhe pse kanë vdekur dia tyre bono komo do biesve dhe kuptohen per njerëzve sot e kesa ditëve desojse ta tashkoj Allah subhanuhu te alai. Edhe, të edhe njerëzit vazhdonet sot e kesa ditëve gjithmonë i kërkojnë falje Allahut per ta, thana, i mishirov, i fal, i e thonë Allah o Mëshirues, Allah o Fal, per mirësitë e ndaj që ka bërë me. Te gjithë kjo gjë tregon ku çfarë vlerë se çfarë vlerë të lart ka dia fen. Do të thotë me të vërtetë dia është një dhurat shumë të nej, e madhe per Allah subhanuhu te alai. Prandaj jemi të dhëmoshur per ne që ne ti fut nëse rrugën sepse kjo është një rrugë për secilin që ju nuk del kurrë në dama. A do nuk mundet që kurrë ju të dali humbët në anën tjetër. Nëse të treguë dënia se po hudh një shumë malë parash, mund fitosh më shumë humbë. Përse të tregim de si kurrë rrugën? Sikur vetëm dy çështje të mësosh gjatë gjithë jetës tënde, ama vetëm fakti që ti je duke heshur unë tomë rrugën, ti lëje të bëj të jesh përfitimtar për rësujë sepse Allah subhanu wa ta'ale nuk i dërëson gjërës vetë në rezultat, po i dërëson me mund një që ke dhëm ti, për të aritur të dhije. E me gjithë të Allah subhanu wa ta'ale ku të shikoj për e teje e sinceritet dhe vendosë më ri, ka për të dhuruar atë dhije. E kjo është dhije më me, me vlerë që i e për Allah subhanu wa ta'ale njësë. Gjithë është të do të profetit sallallahu wa sallam në tërgonë në Tëllo i dhe që po themi, menjuridin laudi i kherë në fëtkiho këtë din, kur Allahu subhanu wa ta'ale i do të mirë një personit, jam mundsonë ati që ta njohi femë. Kur Allahu i do të mirë një personit, jam mundsonë ati që të njohi femë. Këta disë tërgojnë për vlirën që ka dhija dhe vlirën që pa në ta që e kanë të dhija. E dhe tërgojnë që të ashtu, që njohja e fesë, është një për shenjave që Allahu subhan Kur Allahu më thon njeriu që të llojë fetë, kjo është një prishjeve që Allahu subhanuhu teala i do të mbyllti këso. Për këtë llojë të dhundam disi të gjithëve që të ngulme sa më shumë për Allah te dijetë Allah. Sepse mand xe dië njeriu rregullon punët e të mira, të cilat janë baza për të arritur këndimin e Allah subhanuhu teala. Sigurisht e tregon tek kundëta e kësaj i radhivi çfarë tregon tregon që ai person i cili nuk ka marr diën e Islamit, asoj ka njohu Allahu subhanuhu te ala, atëshajdi ne ti. Kjo shi që ai person që Allahu subhanuhu te ala i ketë dhënë ti person, kanë deri ka larguar vet diën. Normalisht në të diën vetë Një personi njerëzit, jo personi Allahu subhanuhu te ala. Konverteshen shumë vende, njerëz të futen për tëosur fe, kur nuk kanë rrugë tjetër për çfarë të çojnë zejë. Bashë nuk kanë mundësi më të mësojnë në degët e dunjas, atëherë futen në fe punës dhe shkollës. Jo di më vlerë. Është një duratë të dhe ndajë që të bësh subhanallahu te. Jashallahu subhanallahu te, ne u sfëlni të bësh sebeb, shkak për të dhënë mirësi të ndajë njerëzve, për të treguar rrugë rrugën e drejtë, të bësh shkak për të hapur atyr syt, për të përti larguar ata nga harami, për çdo gjë që, që thua, që së vaptë. Këse vaptë shkojnë çdo person që mëson diçka për teje që trejnë me shfabën e dhik. Në saje vepron dy gjë. Mendon sa njerëz do të thon ti jam janë luzuar prej teje, sa njerëz do të thon mund të ke përfituar prej teje, janë gjitha shfabat në peshorën e tënde. Allah dhe po sigurisht sahabët e dhënë pushim si Abu si, Hurajra radhiyallahu, që ka transmetuar mbi 5000 hadithe. Çdo kush i bëmondal një hadith të sot, që shkojnë shfabat e Abu Hurajra radhiyallahu tij. Mendos familja, familja e musliman kanë nhjetuar dhe jetojnë Gjithë ato i shkojnë vetëm burrërat të vallë. Po e u bë që të shbushkat janë ulzuar njëra, duke mësuar këtu nga feja e të lindur. Edherat. Gjithë këto domethënë janë dhurata që i jep Allahu subhanahu wa taala atij që e vërshton Allahu dhuratën. Për të butordha radiyallahu anhu, ne festojale ka përmendur i doktor për librin që thotë për diën, Jamiu bayan al-ilm qablihi. Për të butordha Allahu subhanahu wa taala ja bër risk dihet njerëz të lumtur do të thonë që adoptën nuk po na heret dhe ja ndalon vijen aty ku janë dalon, atyre që jenë, jenë të shkatoruar na herë që do të jenë tumur na herë ju që dija është shenjë mirë opet, për opit me se Allahu subhanallahu teale t'hapë rrugën e dijes që nevojitet i os ligjet e islamit që os pelll Allahu dhe vesh Allahu subhanallahu teala që është shenjë mirë dhe koha të mos punë Nje modhi e nuk është vetëm me fituar. Via është dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Po sikosh ndjeja ke shumë njerëz të zgjuar, ke shumë njerëz të zgjuar. Nëse po valla gjithë janë dietarë, bile mund të ketë nga ata që ndo zgjuar, mund të ketë mund dhjetar, si. po dhije, Allah, në të zgjuara edhe se disa dietarë në zgjuarësi. Në po dije nuk ka. Sepse Allahu subhanahu wa taala e di se çfarë kanë në zemra. Edhe se sa e meritojnë ata këtë jenë për imbajtësve, për barëtësve të sërdi e të lamë. Nëndetë dhe Allahu Subhanu wa Teala në e jetë dhjenë me urtësine ti edhe me sasinë qëtë edhija ji kuj të dojë. Nëndetë dhe Allahu Subhanu wa Teala në nësurë në Bekare 269 në jutënë hikmet të me jesha o me jutënë hikmet të fërkëtë uti e kajanë këthira. Allahu Subhanu wa Teala në e jetë urtësine ti kuj të dojë. Dhe kuj të i shdhen urtës është dhënë mirësi shumë e madhe nga Allahu subhanuhu te. Është dhënë mirësi shumë e madhe për Allahu. Është dëshmi për Allahu Allah, që është dhënë mirësi shumë e madhe. Kjo tregon që urësia është dhuratë e Allahut dhe nuk është thjesht fitim për erëvës. Razvelonin brave të bor normali, kodi Allahu se ka thënë, rahimullahu se ka thënë, urësia është të mësuarit e besë. E ka shpjeguar Muhamedi lut, kjo urësia që përmend më ajo duke thënë urësia është të mësuarit e besë. Këptua i të fesë. Gjithë është në transportarim e Ibn Abdelbar nga, ma, nga Malikur Rahimullah se ka thërë, urtësia dhe dhja është një dritë ma antës të cilës Allah subhanu wa ta'ale u dhëzënë këtë dojë. Dhe nuk është dhja me mësimin më e shumë qështjeve. Nuk është dhja me mësimin e shumë qështjeve, por është, por dhja është që Allah subhanu wa ta ta'ale të të të heri një dritë ma antës të cilës nj Ka thënë disi disë një për njerëz të urtë, tot çfarë gjeje ka humbur ai që mori dijen? Çfarë ka humbur? Ai jo po kupton dijen, çfarë humbi dua, as këto për të marrë vetë kur të des. Dhe çfarë fitoi? A i kjo dijen do mua me gjëra tjera? Çfarë fitoi? Fitoi diçka që do ta lejë nga mbrapa, as këto për të bërë dobila herë. Dhe këtë tregonu homë se çfarë duhet merret në yolë për të. Qodibule Hajer al-Salanani është thjesht një çështje e dijes po me aspekte në druatës sot në ngjarësh gjatë viteve u një zërmzëmet ndotin fare kur do djetar, të bësh dietar çfar çfarë qëllimi kishte në mund të thonë fare qëllimi timi larg pushishte ti bësh dietar nuk mjaftos të duhet që të vrajë matematikisht të thosh në një autoritet një dietar ka umeti së qoblet hukundazi sulon ditë të dietar dhe një zërmzëmet të një që do të bëto Allah subhanuhu teala dietar Dhe do lut Allahut të ndodroti kujtesë fortë sigurisë e Imam Dhahbiut. Po shkruhet Imam Dhahbiu e ka shkruar librin e veçantë Alamu Nubala, që është rreth 26 vëllime ose më shumë se 26, rreth 28 vëllime. E ka shkruetur thuhet se e ka shkruar në kujtesë vet gjithë librin. 28 vëllime kujtesë vet domthon, po çikos se çka bën me ti domthon çuditë së çfarë kuqësisë më vërtet kjo, kjo ka qenë kujtesë e tij, ju është njeriu, ju është njeriu me kundik ka zbritur për Allahu subhanuhu teala tokë. Ka përmëndur në të liber një e zëtë më të larë që kanë egzistuar në më thënë një standa të të. Edhe për shdo personë, po qësa ka qënë të jetarë, ka përmëndur kush e profesoratë ti, kush e nëzësit dhe ti, disa hadith që mund të transmituar, edhe përmënd dhe njëjarje që i ka ndodhur ati personë, një të leti, që duke të rëguar aspektet e bjesë ti, dhe voçmorisë ti, e më rrave. Për shdo personë, përmëndur, Mendoz e shkardje e gjërthu i që e ka shkrujnë, nuk e në vitën e setë i përrejnë, imam ibn Hajar Askalale, dhërpimu i dhe më zemë, venit që Allah më brondë e kërkesën e imam dhehebiu. Ibn Hajar Askalale. Imam dhehebiu ka vdegur rrëz vitit uh, 752 hijgjit në sa më gjithëtojnë. Ose 28, në më zë bokshe. 728 hijgjit. Kurse imam ibn Hajar Askalale ka vdegur rrëzit qinë një maski në vitit 852 hijgjit. Po, e piva ul zenzem meniyet çdo do të, të Allah, ku te se ku te se e Imam Buhari dhe më duhet të bëj ta shoj më. Po çikosh librat që ka bërë Ibn Hajjaz al-Anali, manti se ti luaj ka shërbim 10 hadithit, çuditë se çfarë njeriu ka kë qen këtu. Çuditë se çfarë njeriu ka qen këtu. Dije shumë madh i ka bërë një shërbim të çuditshëm dijes hadithit. Jem, të gjëja mund ta njohësh vetëm kur ti futesh brenda ta shikosh vetë se çfarë libër është të bërë. Të të bërë, dhe mund të të regojit të shqipë, në qëfar kushë, në hadith, është do lipër, dhe duhe që rëzi një vitë rëshës të djërë një lipër dhe ti. Kusë a i ka shkutë në lipër dhe rëzë. Këtë pëse më mrabi me Harajat Kananit, përpëse u pëndoha. U pëndoha që jullu të Allahut që njëpë të kujtësi kujtësi më më bëhebilë, tëpse e kuptoha që dhuratë të Allahut ishë vëtë në vajë ande do të mos e kishte, nuk kishte çta lidhje me imën e vëmë, por shumë jep diçka, apo nuk më udhëzim më vëmë, pse të thelëm sa e lë zëbë. U them bravo, un pendohem se e bërtu duaj sepse kuptoja që që mirësia Allah, e Allahut, durat e tij nuk vaja. Pande njeriu duhet që ti lutet Allahun edhe të përpiqet që të marr dije. Pse mos bësh dietare? Çdo kujtë drejtëti te kënde fjalë. Pse mos bësh dietare? Përse mos bëhesh di për ato personat që kanë dritë për tomet? Çfarë ngon? Ngon vetë oportunizmat. Ngon dashuria e dyllos, po kuptimin e dyllos. Do flas më shumë për këtë gjë më vonë. Një prej dhuratave që i ka dhuruar Allah subhanahu wa taala robërve të tij gjithashtu është durimi. Durimi është një dhuratë shumë, shumë e madhe që i ka dhuruar Allah subhanahu wa taala robërve të tij. Por durimi ka dy lloje. Ës durimi detyruar dhe durim i zjedur. Durimi dhe të ruar dhe totë ku njeri ju të vje në i fatërisi, normalisht e ka për të ty të durojë, mirë po a ka zgjidhe të tjetër, pos të durojë të muhëm, është do një kamaruar, më poshëndorë ti. Ndërsa, durimi zjedur është ku njeri ju e zjedhve të abrit të shka, edhe dhuron për tjetë, si për shumë për tjetë, ose për gjera tilla. Pund mira, që ka nevoj për durimi, që e gjerimi sa dhekaja dhe në fërku njëriju, dhe në më dhendje më rrëndë që është kopratë dhe mund të t'japi, dhe më rrëndë. Gjithër të ka nëhoj për durim. Thot Aliju radi Allah në mu, ka traslutuar dhe në të ibn ebishejve në ibn Ebi e t'i musan nëfë, Thot Aliju radi Allah në mu, durimi është në besim si që shkoka për trupin njërijut. Durimi është për besimi në njërijut si që shkoka për mund këtë trup për kokë, a mund këtë besim për durim, të në vjerë e ka durimit të besimit. Dhe më të nërë, në që ka tepër-tepër e do më ndoshtë në të besim tarit që të këtë durim. Edhe në basë durimi që ka njeri ju, fiton edhe njërësitë Allah, subhamet tala. Për në dhe Allah i madhëluar, ku ka folu për gjetarët, thotë, në surën seçdhe, po gjallë në binu me imbe të jehdun e bëjmë në bë për ky dietar që udhëzonin me urdhën e Tot. Ku i bëri? Ku i bëri Allahu subhane ve tere dietaren? Ku tretohen dy gjëra. Gjë e parë, lema sabru. Ku ato treguën të durueshëm, domethënë di ka nevojë për durim. Gjëra e dytë, që është dua çu mëdhe, do të thatet ti bashkëngjirin kjo dua e dytë. Perënd shikoj domosë se fal sa durata, ka nevojë ti pa Allah më dhëror. E të gjithë të arrien në gullën për e të jetë dhukë i lutë allahë të që më shumë. Këndë e thotë një për se lefëve, që një person i të të rëketë portës allahë të shumë, ka shumë mundësi që i ditë për dirës të havet portatë. Amma ka nevojnë që të të rëkase shumë të lutështë allahë gjithë, allahë të lutë më dhërë, allahë të më dhërë, allahë të më dhërë, allahë të më dhërë, allahë të më dhër o shumë dhuruës, në vëzëm t'i lu të shalom e ima dhe buku që ke mësua, si të mësojnë shalom dhe që ti i di i vetë që ti ti hapin gjithë të mirësi. Pa në e thuë që i bëntejnijat, normalisht, i njeri si i bëntejnijat kisha rridhra gëtë dhja i shtartë që nuk mund të vetë dhja më të shko të mërë të mësim për tjerëve, i shta i që një për tjerëve, e me gjithë të të kishtë të qërështje që nuk i këpë Është thoshte Karazë, lexoi për për një ajet Kur'anor, 100 mendime dietare ose 100 të tjera, 100 nivele të cilës kuptuar se për çfarë do t'jana jetë. Ëm gjithashtu do të dukë nuk shoh diçka të qartë. E çfarë bëj? Shkoj në një vend largët, larg njerëzve. E përlyejun kokën me, me dhësh, thrieshën dhëve, përlyejën dhëve dhe i lutesh Allahu dhe thosha: "Ya muallimi Ibrahim al-dimni, ya mufahima Sulaiman fahimni." Edhe sho otici që ke mësuar Ibrahimin më mëso, po ti që e ke bërë kuptuar Suljmanit më bëri të kuptuar. Edhe sot te Krishti rasti kërkoi falë Allahu bëi istighfar 1000 herë dhe moha Allahu subhanallahu. Edhe po sikosh me vërtet Allahu ia ka hapu ti i ka dhënë një lloj dhuratajs madhe që Zuesi gjënë në bëje të tjera. Gjënë te ka i te libër të drejt drejt me vërtet drejt besimi. Dhe drejt dije në shumë çështje po të shikosh mund të zosh të tirët shumë ne por nuk mund të zgjidhësh që vetë që ta sqarosh ta hapësh ta ta çelë kutiën ose çfarë është. Dhe sa zgjodh të vetënia ka bërë shumë çështje. Po këto çështjeve që kanë përfituar dhe veçum në çështjen e kaderit. Vëllai ka bërë çështje, ka qenë persone që janë të sot të bashkuar për kaderin, vëllai, nuk kanë parë, nuk kanë parë ndihmë person ta shpjegoj çështjen e kadezit i vendimit nuk e kanë ju pasqëruar, do të thonë e ka shpjeguar ai qartë, sa nuk e kanë nuk e kanë lënë më bën njeriu që thotë se kjo është e paqartë. Atij tu çë ndëuratë për Allahu subhanehu ve te. Po do të ndëmojmë dhuratë në bën për dietar, ku përconto çifshën. Kur dhuratë dhe kur ishin të sigurt argumentet po më. Do të thonë duhet që mirë këtë besim dhe durim. Mande të dy gjëra arrin që jeri të bëhet dietar. Prandaj po themi gjë. Gjithmonë dëshoj dhe thosha çfarë kanë këta njerëz që quhen dietarë që kanë arritur të gradë çfarë veçorie kanë ata në mundon jo gjithmonë sikur jo gjithmonë ato që janë dietarë kanë arritur të bëjnë dietar siç ka thënë shumë dëjuar ju thash djuar, të zgjuar më to ka shumë po dietari nuk ka shumë andaj ibn teymi e thot për filozofët atyre u është dhënë logjik por nuk u është dhënë pastëti shpirti andaj ata nuk bën dietarë Thot, Ibn Tejmija në Libërën al-Hamauia, u të fugumën, u ma u të unumën, u të dhekan, u ma u të dhekan. Thot, atyru u është dënë mund tibur të kuptuar, por nuk u është dëndia, dhe u është dënë dhjuarësi, por nuk u është dënë pasërti, e zemës. E kjo është shumë e në tishëmë. Për ndaj, ideja është njeriu, duhet e këtë parasysh, që durim është nj Loslutout me Abu Said al-Khudri radiyallahu anhu se disa pajancarëve i kërkuan profetit sallallahu alaihi wasallam ayuha i kërkuan prapë ugha do të thonë para ishin varfë normalisht i kërkuan prapë ugha dhe sa mbaroi çdo që kishte profeti sallallahu dor dhe u tha Më zgjithë çka mund zgjithë të mirë që kam nuk kam portuarujtë do t'u jap nuk kam portuar ndaluar do t'u jap e me gjithatë ai i cili Ruhet vetë dhe nuk kërkon, atë e ruhen Allah subhanët talë edhe një aftohet me të qekarë. A e kërruhet dhe nuk e shtërindor, atë e bërë Allah të i një me aftohet me të qekarë. I futë Allah subhanët talë edhe në zemër, këne njësim me të qekarë. Edhe kush një aftohet, një dhe shloj përgëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëmën dhëm dhe kush kush përpiqet të bëj durim i dhuron Allahu subhanahu wa taala durim kush konfiget bëj durim i dhuron Allahu subhanahu wa taala durim pas e pastaj mbyll hadithin profesi sa do të them kjo që është domethënë rëndë tishmja totu da Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë riu me durat më të madh dhe më të gjerë se sa durimi Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë riu me durat më të madh më të gjerë se sa durimi Durimi dhe më të nështë, ku ka gjotë mire, dhe durimi njërë një arrimë në gjithë që gjithëtonë. Rëne më bëho të thepë, një rasë në rasët ekstreme, që nuk gjenë pas të këti rasë në justifikim për rasë një rinë thotë që unë nuk nuk ushej dhotë, të kam nëzhuar një të të të të një forum muslimon, të të që të i grua në Arabiës Saudite në moshën 7 të ditë djeqare, në basë o akadomëndër e të të të nuk e bitë. Në moshen 7-10 vjeqare, ajo 7-10, 7-10, në më thërë, të e e moshuar, që lojt, në mësoj Kurarin të mëndësh, që lojt, bandësh, në moshen 7-10 në mësoj Kurarin të mëndësh, në moshen 8-12 vjeqare e në mëndësh. A ka justifikimëve njëri të të në pasen që nësë ka më të mësoj Kurarin të mëndësh? Në kamë sërurë dhe përgjit e plaka, unë dira dhe rasët tjera, persone që i kamë parë vetë, që janë shumë të mashkullorë kanë mësuar gjithmonë para vëmendës kanë filluar në moshë të thyer dhe kanë mësuar para gjithë vëmendës. Është kjo nuk është çështë thjesht çështë mësimi, kjo është dëuat për Allahu subhanahu wa taala, për bashafirë. Pranë, që është dëuat për Allahu, të shkruani në zemrën tonë. Qep Allahu ju. Andaj, s'per pasojë çmontë kur të mësosh diçka, por hirrëll Allah kërkoi Allah gjithmonë, sepse vetëm ai mund ta jetë qoftë më i mirë më te qallëu ta'ala. Hadithin që përmendëm me translidon e Budaudit dhe ti jesh aty të saktë. Pritë dorave të vëhai që i ka dhuruar Allahu subhanuhu teala robën e të tij është besimi i fortë. Besimi i fortë e ndihmon robën. Besimi i fortë e ndihmon njeriu që të kalojë të gjitha problemet e vështirësisë dhe vështirësi që has një. Dër dër dhe ne për të shikosh njërzit, të që jizdi ka nështë proje dhe kushënë, atë që janë besim të fort. Njërzit, që janë dhe të rima, dhe që përbëllojnë mërshumë probleme, kushënë, njërzit ka e besim të fort. Sipëse besimi fort, besimi lartë, është gjithë mund të jibu e së besim tari, për, për. për të kaluar i shdo së proje. Sipëse besimi dhe thënd që më në ju të të të siguri, takë Allahu Subhanu Wa Ta'ala dhe në teka A i që më parvlerë është për të këtë djënë që shikon vësut të tijë. Sa e gu tojnë që me djënë dëjitë, sa dhëjtë që të jë të më të vëshirësi, to të më bërojnë. Pas më tojnë e Abu Rafi, to të Omerë rrëllohan, kjo është një histori që, që të regonë, më thë një loj, e, një në lëtbesimit të lartë, që kjo është të përstën që të përmonë. Drejtoj, q edhe rujit parë tyre një prej sahabëve i quhet Abdullah Ibnu Hudafa. Është i njihur për shogut e profetit sallallahu alajhi wasallam. E ka punën rrobën Abdullahin edhe disa sahabë tjer, tjer. të tjerë, disa shokë të tjerë e kanë punën rrobën Romaqë. Edhe çuati në brenditë tyre dhe i thon, ti je një përshogut Muhamedit. Atë i thon brendit, dou krister, do të jap një pjesë të pushtetit tim i tharë 100 dollarë në xhabazë sikur më javesh të gjithë punëtorët vend dhe punëtorët e gjitha radhave duke levetime çoftë të sahabën bullutëin tani Muhamedi (paqja qoftë me ai) çoftë të sahabën bullutëin atëherë urdhëroi ushtari të vet që ta kryqëzojnë e vendosën kryq keni para ushtarit edhe u tha ushtarit mos i çillonin trup për që qëllonin shtizat Afer dhurëve, afer kaunë qësa trejnëve. Në ndërkohë i thoshte, bëjmë kërështere, bëjmë kërështere, e kërësëllonëte. Dersa i humi shpesën mejtë, dhe i uli poshtë. Atëherë, mori një kazanë shumë mahtë. Një transmitimë të vajë, një votitë të vajë, në mund që vendosën të ujë, e rënësismë në mund që ishë një shumë në zetë, e ujë në zjatë, dersa valojë. Dy prej shokëve të Abdullahit i tha deri tentorit i tha do nuk e lagen i mohoi rëndëtan atë i tha Abdullahit i tha që ushtria do të merrnin Abdullahin fundimisht në qytet të veçante kur ata mbretëreshë vullëçante kujtoi se ai u pëndua edhe për, për për të gjitha do të pëndu të kërnin falë e ai tha bëu mëstar gjuq bëu vështirë ata çka ç'të ç'të ç'të i tha poja që i tha, po qatë, tha se mendova Çepi, kush mbi tipom det dashën vënë në spital vetëm. Edhe do dali, do dalë kur Allah. Edhe do dëshirojë si se nuk isha pasur sa chimë që kam trup, isha pasur shpirt, atë që dini një njëj një për hyj Allah-të. Ku e pa bredi ti më dje, kur e pa të më fjalësh nuk ishte gjuro kurrë në jetën e tij gjithëma. U mahnit shumë me atë që ai të tha, do të vëloj vetëm apo kokën. I tha, "Në kushta që të lirosh vetëm atë që, tjiroj, që më morë." i fat të dy ditëve. Aha, vetëm dalloj të afruhom ti çapi, të shpëtoj muslimanët ashtu më mirë se mos po. e pun. Edhe pushi vëmë dhe i. Shkoni të shohësh çdobë Zymitar. Nuk panoi edhe me shpirtin e vendeve, nuk ka më dëshironë ju kishë dhe shpirtër tjetër që tinjet për Zot. Jo vetëm shpirt. Vllajë dhe hë, këto këto lloj çndrimesh të larta vinë vetëm për njerëzve që kanë besimin si marë. Gjithashtu për njerëzit që kanë besimin e malit, nuk mundi të bëj të qenë që është një person i një person që i ka vetës njëri normal, çes normalisht nuk është normale që ka besim tulit. Po njëri që shon në rrugë, nuk duhet të bëj kurë dolëjë, do. Nuk mund të përfitorohet në gjë apo gjë. Me të vërtetë personi i cili ka besimin e gat. Edhe kjo është një përdevrata vetëm dhara që i jep Allahu subhanuhu te ala robët. Dhe sa qofën Medinë e mori dhe shomej rëndilohë në historin, e puzi në bada pëlluajnë dhe i tha, duhet i shkënë musiman, ta për lajnë, për loj, për mërit, që ka puzi në bada pëlluajnë, për të të dojë sërimëri të mandën që ka të regurën, për të të mjerë që ka borë mezreve ti që i shpëtojnë. Në malishtë të rrasësh për shdë një bërë kjo të pikët e shumë i gjatë. Një po, e mbjullu të pikët e duke të regurën dhe shka tjetër, të regurën, ibn Abdel do Mahmud ibn al-Rabia the Kassani Mahmud ibn al-Rabia do sa thot kishni person i cili disa dietar po nje ka qenë sahabi disa ka thënë po nje është tabi'i sepse ka qenë shumë i vogël në moshë kur viti profetit isha në moshë rani jemi thot Mahmud ibn al-Rabia po shkuam tek ubadut ibn Sa'id ubadut ibn Sa'id është sahabi itse dinë vet shkuam tek ubadut ibn Sa'id për ta vizituar se ishi smur ndërkohë atëherë dhe Ebu Abdillah As-Sona Abuhim. Ebu Abdillah As-Sona Abuhim është një përtabihinve. Kër hyri, nësë duke dhe më në historija, Ebu Abdillah As-Sona Abuhim nësabit e një të shumirë të Ebu Abdillah As-Sona Abuhim. Kër hyri të kërëbade e pasë mëllë të dhëtë qëndërë. Kërështë që thami është që që që që në ebu Abdillah As-Sona Abuhim të dhëtë qëndërë. Edhe i thaë, ebu Abdillah As-Sona Abuhim nëse menjëherë mundi për të ndërmjetsuar kur njeriu do të mëse për ty. Edhe nëse do mundë të të bëj dobi do të bëj dobi, do të ngjëj një, një gjykim. Edhe nëse domblej oh, që dëshmoj, nëse do bëko dëshmoj, do të dëshmoj për ty mirë. I thotë do baj du musabid. Edhe pasaj i thot të tjerëve, nëse dëshirojnë, shikoni një person. Nëse dëshirojnë të shikojnë një person, që ky ka bezimëj lar sikur ti është njitru si për shtë, ja, si si shtë qire, ka kështë e parë Allah në mesur, dhe ta ka zbjëtur dhe punot, në basë të thaj që ka parë. Një personit të ildhut, që kërë e adhurarë Allah nësikur, kërë është njitru si për shtë qire, e ka parë Allah në mesur dhe vet, edhe në basë të sayë, nështë e adhurarë Allah në më të Qun, abjësimi, në. Shumë qëpa bësiminat. Normalisht në më të që anë dhurata, para Allah në shumë Risku është i shkurër kërë Allahu Subhanu wa ta ta'ala. Risku në të vërtit është ajo i që jetë Allahu Subhanu wa ta ta'ala robit në mjërë të vërshdoëshme, qoftë në aspektit periodik, dhe më thënë djetor ose vjetor, dhe i sa të këtë shkujtu Allahu Subhanu wa ta ta'ala që këti përson të jetoj. Si që kanë shkujtu jetën, kanë shkujtu dhe risku përshdo përshdo. Kënda Allahu Subhanu wa ta ta'ala thotë, Po ka i në më ndërbetin në të fëlluriska Allah rizukë haë u i akumë. Tëtë, në gjithë që shkelë në tokë, që hezën në tokë, në më tëllu ka azi që hezën në tokë, që e në banë në të rizukën e vetë. Po e kunë rizikë, Allah subhanu wa ta'ala e funi zonëta. Në sërë në atë burë të rizikë. Në sërë në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Shdo, shdo gjëlejës, gjë hecëmi tohtë të Allah, të që Allah e ka rrisku në vëtë. Në më që Allah, subhanë, ka është punit në dhëshgjë. Malish, në malisht, kjo në dhëshgjë, kjo në ideje, kjo në besimi. Nuk lejot për muslimarin në mund që mos e të zistojnë, dhe mërënë ti. Në përshkaj njohë, në përshkaj qarë, në dhëshgjë kush, që rrisku në dhëshgjë, në dhëshgjë, në të që në dhëshgjë ti kujton njeri në momentin e vështirë apo të keq, ku të përvohet ndimi me rrezikun. Gjithashtu, ata treguar profetit sallallahu alejhi dhe selam që askushi ka për të ndegur, çfarë më rrezikun e vet plot. Transmeton Al-Xabir ibn Abdullah ibn Radiullahu an se profeti sallallahu alejhi dhe selam ka thënë: "O ju jerrës, kimi frikë Allahut, edhe kërkojeni rrezikun ton mirë, sepse askushi nuk ka për të ndegur derisa ta plotësojë rrezikun e vet. Askushi ka për të ndegur derisa ta plotësojë rrezikun e vet gjithë." Kjali, Profesë sëllem, që pa, dhe për Allahot, që shdo përson ka përtamat risku në vetë demën e në fundës. Edhe pse vërnohet në qështë edhe pse mund vërnohet pa. A ne kimi frikë Allahot, edhe frikojnë atë në formë më të njërë. Merë e ti, ati që shë lejuar, e të lërdojni, ati nga ju që shë ndaluar. Py hadith në atërgon, që risku është të akturë e për Allahot, së përkharën ka. Normal edhe punë të mija nënsektuar për Allah subhanu wa ta'ala që mund të bërë njerë ju se punë në këshia. Njërë po, dalimi është që Allah subhanu wa ta'ala të ka përmtuar për rispën, që rispën ke për të ma, nëse për punë të mija nuk të përmtuar. <coughs> nuk të të nga ma e madhuruar që e ketë sigur që dhe punëshmë njërë në të janë. Nëse për rispën këtër e ketë sigur, të ne mu së prokupo me atë që ta ka siguruar Allah, të Sisa për të të parë, që Allah e ka bërë të ty vete zve, që të të punës e gjithë. Kështu që njeriu, do të qikonë në qështë e nërrisë, që të mesurin e katerit, që mos të përkupohet me të, më shumë të shduat. Edhe të përkupohet me të që është bërë në të ishme për të. Tëpse njeriu në të dynjaj, më jafëton e e që i krye nevojën e ti. Edhe Allah, edhe Allah subhanu atane a ka përmëtuar njeri që të te jabit, Në është vërtet e vërtetë në çpupullën e sipër. Nëse afonte mira në shpëtimin e zerxhanemit nuk ka këto rrugë. Po komë zëj. In rrezysh shumë, do mund ta arrish, mund ta arrish. Por edhe asa sipas asa çka e vëmendë e tjerë, mos e kujtohet, ose mund të kemë në një moment tjetër thot, nuk çuditem për aty personit që hyn në xhanem se hyn, por çuditem për aty që shpotoj, si shpotoj. Në vërtet çu është? Çdo dies vetëson që shkputon dhe xhenenumi sikashtu si ka shkputur. Sepse si xhenenumi normalisht mund të bësh undë pulçia dhe gjëra të ndryshme. Sepse xhenenumi është rrotuar me me gjërat më të bukurisë, me, me gjërat bukura që i pëlqejnë njeriu edhe natyrën njerëzore. Profeti al Sallallahu Alejhi Vesallam na thot Habibin që të konsultonë borën. Shikoni te ata që janë më të sjysh. Do të mos shikoni te ata te ata që janë sikur jush atëse çjo është më e mirë që mos mos ndlemëson mirësi që ka bërë Allah, Subhanat, u ka dhënë Allahu subhanallahu teala. Çdo njeriu në çështjen e riskut, në çështjen e dunjas, duhet shikojë atë që është poshtë dhe t'i panderojë Allahut subhanallahu teala duke pasur mirësi që ka dhënë. Në mos shikojë atë qasje për ti. Që mos ndlemëtsojmë mirësitë e Allahut subhanallahu teala që ka dhënë. Ki pasur çfarë? Këdo që thotë se nuk ka dhënë Allahu subhanallahu teala dhjetë për sport, nuk është O taka Allahu subhanahu wa ta'ala sin silversi me kuptimin që për të nderuar ty, por ta gadosi s'prov. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa ta'ala rrecu me eve muslimanit dhe kafirit. Ai s'prov. Nuk kusht mirësi, se tishte mirësi për Allahut, edhe der nuk deveten mos besimtar. Po Allahu subhanahu wa ta'ala rrecu e ka bën besimtaru dhe mos besimtar. Prandaj ki paraqes një gjë. Kush e le diçka për hyrë te Allahu, Allahu subhanahu wa ta'ala ja zamul sunati me gjë më të mirë edhe me shumë gjë më të mirë kush e ka diçka për herën e Allahut Allahu i dha më të mirë kje para su që të mos rregull se shumë vetime duhet dime më shumë mirë kje para su kur të daj para një punjë është haram kujto që të mos të gjë nëse ti do ta lesh të punë që është haram por hyj Allah subhanahu wa taala qadis Allah do të zëndçoj me një më të mirë mirë do të sqohësh nëse e mallish të sqohësh A më duhet të hyj xenet pas vdekjes. Nëse njëri zot po të shikosh, më spor më të thjesht, sa i thotë dikush që të kusmë burrë bukushti i imës, të thotë bujon që mos falësh. Kushti i imës kryose vet disa kushte që vinin ku vërtet mund të ta Allahu subhanuhu te dhe e thajë. Se në Afrika rrezikut. A nuk ta ka përmendur Allahu subhanuhu te rrezikun? Këshpej të më spor më të thjesht rënë grop. Prandaj ka përmendur ibn Rajepi, në dhjë për në vetë dhejnë të dhëtë qënë në halabila. Një histori, të një personit djetarët, që li quëtë Ebu Bakr Muhammad ibn Abdilbaqi, ibn Muhammad al-Bezaz al-Nsari. Në të të isha njëherë në qapërë, në mejka në ndëruarë, dhe një ditë për ditëve mëra në uri shumë më mëma, nuk isha shumë të haja. Ndërkoj që bukërkoj e dyshka për në rënd gjithë e një qese prej mëndapshët. E lidhë gjithashtu me, me, me një thot prej mëndapshët. E hapa qese, kur shikoj bënda qese, ishte një gjerdat për i gurëve të shumëarë nuk isha parë në një një dhëntime gjerdat në këmirët. E mora atë të qohon shpi, një vëndë kubanoja. Kur datë digjojnë një person që thoshtë kushe ka gjetur filan qese do t'ja për 500 dinarë për jarën. A tërën e mora të person ishë një burë kakë, dhe i fashë, ma përshkuaj qese në të nëjë, dhe ma përshkuaj me përshkimi e plotit që ishë në përtet, dhe javashë. A tërën e më tha, na ja, po, për 50 dinarë, në fashë jo, nuk i moshë. Mjë unë nuk e bërë e tëmë për 50 dinarë, e bërë e përshqë që të bërë, që të edhe e lash, u nërguam. A pas më atë, të më mbra, të thotë, të regon për personën bërëtën e vetë, dojnë nga meka, edhe hypa një anje për të të tërtuar në detë. Një për rrugës, u qa anje, u mbytë në shumis e njerëze, u mbytë gjithë mallat i shenë anje, edhe ngejnë a unë, në, në thërë, unë në thërë, u në dy ushtjetën, u ka ma pasin një druri, shkëtojë, dhe se shkëtoa dhe vajtën një ishë. Ati shikoj të shikoj të njerës musliman, edhe me tërgojnë gjaminë ku ishte, shikojnë gjaminë rrje t'i, ku shikojnë gjaminë ta, shikojnë të sa fletë, të letë kurane. Edhe martë i letëzoj, ku me shikojnë atë që me letëzoj e kurane, në thamë të letëzoj e kurane, në thamë të letëzoj e kurane, në thamë të shkoj. Në thamë, po të lutemi, në imësosh një e, e të kanë që në të zhjoj e kurane. Edhe të fëllohë mësef n Po dhe mësojnë gjithë fëmijët aty ishullit, thotë mësohen secilat zeh Kur'an dhe shkrimi në leximin e Kur'anit dhe të mund kish dobi shumë Deso, dhe më darë. Dhe sëbrali, do më unë joftë ata njerëz që dorin gjithë sepse mësojnë Kur'anin. Edhe tani çdo ditës kanë një gocë time dhe duam që ta motëm me ty. Prandaj mësojmë dini këtë. I thotë ti ta korrë. Atë shkon për të siguruar. Kur shkon të siguroj vajzën sikur në qafën e saj atë gjerdan që i kishte para dukur dhe të matonë, i ngjen insë do ty i thon ata i than ata njerëzit që dorën ta matonin thon të lutem shikojeni çit varë sepse ajo është elimi dhe shkëta dohun u hutopet e dashur po shojmën gjerdan më shumë se më shumë se vajzën i vështriu ky punë gjerdan ata kanë histori atë do ta tregon historinë kështu kështu e atë është thëlluhet në intervistë gjithë do Allahu kur ditë e eh, ëu ugozuan gjithë njerëz të cilësh nishun. Thënë ai ditë thonë që, që babai i kësaj vajzës është ai personi që ja ke dhënë ti Jordanin, që ja e gjitën dhe kryqi i Zotit Jordanit. Edhe thosh të pazë disë lutesh Allah, të Allah, të lutet, ma mund sot të të kujtë për çka të të kujtë personi që ta martoi vajzën time me të, të, këtë të martoj, vajlis, i metod, sepse i thosh, shkoh -sh -sh shokut vet, nuk kam parë njerë një më devosh ndonjë asaj. Edhe martu lot vajzën. E martuën me të vajzën ë vetë mirë hajpo ai bëra për isaj, bër, bër, bër me dy fëmijë pasosh Allahu subhanuhu teala që vajza e tij pasojë dy gjëndër fëmijë e tashgova në atë gjerdan për saje për gjëve të shumta ë vetë pasëm mbas të shita ar, dhe mori shumë malle parë dhe ajo vetë sot e xeritë parë këto parave tëna e pranoi fot njerëz që di shërbeti diçka për Allahu Allahu i e zëvëllosur ti diçka më shumë tandë mezi ne judit dut du kujto gjithmonë që Allahu subhanahu wa taala është shumë bujar, Allahu është shumë dhurues. Nëma mos e harro që Allah do të spavonë njerëzit. A mendon se do të hyj nën të spavonuar? Allahu subhanahu wa taala i ka shkujtur rrezikun e gjithë. I ka shkujtur rrezikun e ka ndarë çdo gjë, çdo kush nën rrezikun e vet. Kur do një riusë vlefshme që ti lutet Allahu subhanahu wa taala, para të qesh më do bishm për këta lajret, që para të qesh më do bishm për këta herë sepse rrisun e dyjas Allahu subhanahu wa taala ka shkruar në vënd, dhe nuk ka për, zdeku për të vdekur njeriu pa marrë shpenë. Për këtë trasmetohet nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, se thotë: "O muhabibe, istre gruaja e Profetit sallallahu alaihi dhe liutej Allahu dhe liutej Allahu dhe thoshte: "O oh Allah, më mundso, më mundso që të jetoj" në burrin tim profetit sallallahu alajhi wasallam, në babait tim në busufianin, vllait tim Muawin. O Rekap profet sallallahu alajhi wasallam, i tha, tha profetit sallallahu alajhi wasallam, "Je lutur Allah për çdo gjë që ka mbaruar është e shkruar." Do të thonë si rrisku, ti si je të sa dëjtoj, çka është shkruajtur ka mbaruar edhe gjë, dashbut ndash mos lut. Sot edhe je je lutur Allah për exilin që është shkruar por risku që është i ndar, se normalisht për çdo shkudhet xhiri risku është i ndar, numëruar. Edhe asgjë nuk ka për u shpëtuar, asgjë nuk ka për të bënur parë kohën. Nuk ka për u shpëtuar parë kohën, do të për të bënur me kohën. Edhe sikur ti lutesh Allahut, bashkë me hadithin për të thënë sigurt ti lutesh Allahut që të çfuton nga dënimi i xharit, nga ose nga dënimi i varet, do jiste më mirë për ty. Ky hadith na tregon që parë duaje të të bëjt të mamë njëriju? Që është duaje me vlerë? Që është vlerë e vërtit të cilën duhet të ngërkoj njëriju? A është të këtërimit dhënyatë? Apo është të ahjeletë? Nëmër ishtë Allah subhanëve ta'ale të të pulizësh dhe përsonë. Në nuk ka gjepë se ti lutë është Allah subhanëve ta'ale të ti t'ja frisë. Mirë po, njëriju me një randë për në vetë i lutët të lurë p Në nëshë hajë për të njëri nuk e dikti gjë, në gullëmorë gjithë punërë të të në gullëmorë, dhe dhe përse e munditë haram. Allah Subhanu wa ta'ale e ka zirurë e të qështën. Nëse nuk e gjënë risku nuk çık... të tukë, nësë nuk e gjënë nuk tukë, nësë nuk e dhikë tukë tukë, nësë të të hapë Allah Subhanu wa ta'ale. Përna në njëri ju duhet që të lagohë në haram, në në këtë risku në që i e ka shkujtur Allah subhanahu wa ta'ala për të, edhe gjemë një mirë që i situëtët Allah subhanahu wa ta'ala të shkëtoj nga dënimi gjahdemit ose nga dënimi vahet. Kemi një qështë tjetër, mendimi i mirë për Allah subhanahu wa ta'ala. Të të profetis sallallahu wa sallam, në hadinë që të të të të të nëtonë wathile, dhe të të të të imam ahmedi në rëzitirë, në viti që sakë, në wathile, se profetis sallall Allah subhanu wa ta'ala, unë jam, unë jam të këtë mëndimit në robit tim. Për panelet, mëndoj për mua, që fa të doj? Këftimi hadithi të është, këftimi hadithi të është që Allah subhanu wa ta'ala dhëpëroj me robin, që fa mëndimit si pas mëndimit që ka njëriu për Allah subhanu wa ta'ala. Dhe më dhërë nëse tike mëndimit një për Allah, që Allah dhëtë dhimoj, Allah dhëtë dhimoj. Nëse ti ke mendim mirë për Allahun, që Allahu do të të jap sukses dhe të të jap sukses. Nëse ti ke mendim keq për Allahun, që Allahu do të vetë që aty të mëndojë për të. Në bazë të mendimit që do kesh ti për Allahun, atë do të japë ti Allahu subhanallahu teala. Prandaj o mërzë, ju domosdosh të qenë mendim mirë për Allahun e më dhëruar. Sepse kjo është ajo që i përshtatet emrit të cilimit të ti, sepse Allahu subhanallahu teala ka emrin e të cilimit të Lota, anuku subhanallahu bejare a nuk është Allah më i më shirëshmi, nuk është Allah më falësi, mandaj, a ja vlen që njëri u të mëndoj kishë për Allah në më dhëruar, më basë të dikush mund që ditët, do të si ka më të dik, asë kush për njëri u të mëndoj kishë për Allah në më dhëruar, vibroratiteti, ose gjinde jonë të rëgom për të më gjerë, a nuk të e ja vërëre, që njërezit një afrika e riskut, putën në haram, që ata mendojnë këqë për Allah në më dhëruar. Sëpse ata mendojnë se nëse i bindën Allahu dhe nërgonë në harami, Allahu s'ka për t'i furnizuar. Se se pa në i futënë në haram. Në dërëse nëse Allahu, nëse ata futënë në haram, atër ka për t'i furnizuar Allah në më dhëruar. Këj është me dini këqë për Allah në më dhëruar. Këj është nëse ti, me dërët, dëshëronë në nësh një për Allah Ki më ndinë një për Allahumë. Mos më ndonë se Allahumë subhanu wa ta'ala, nëse ti vinë nështë ati, do të të të lejtë i pakur në dhura, do të të lejtë i pakur në dhura, do të të lejtë i pakur në mirësi. Nëse ti vinë haram, atër ti i largë mirësisë Allahumë subhanu wa ta'ala. Kjo ndë gjërë shumë rëndësishme, në që njërë ju dhëtë këtë më ndinë një për Allahumë subhanu wa ta'ala. Për i shkaqive Një përshka që vë gjithashtu, që është rëndishëm. Pra rritin e rrisët është sadaqaja, zekatit. Dhenje zekatit për të që ka fasuri, ose për të që nuk ka shumë fasuri dhe së ka rritur gradën e zekatit, sadaqaja është shkat që njëri u tishtojë fasuria. Sada Allahu Subhanahu wa ta'ala, Mëndën dhe nënjë yuklidullahu qardha al-hasanën, që i u baifëhu a baafën këthira, që i u baifëhu lehu a baafën këth Po kush ai që jep Allah, Allah hua je je pra, je Allahu subhanahu wa taala, normalisht thonë këtu huwa potenciali është që jep për hir të tij, për fenë e tij. Kush jep hua për kush jep hua Allahu subhanahu wa taala një hua të mirë, sepse Allahu subhanahu wa taala ka plotësuar ai ti. Allahu subhanahu wa taala ka bëndë të të shumë të shim nën. Në, në asfet përgjithësisht nuk ka fjalë, dashun gjë se vapa apo dashun gjë në një skikë tjetër. Kjo tregon që kush u bëjim është që të dynjara Përandaj un besoj se gjithçiu do të, të keni provuar që një person i cili i cili ka dhënë mosollën e xhikë do të marrë nga Allahu qasem 50000 lekë. A nuk e bëri që Allahu ta ka smëluar 500000 lekë ose më shumë? Allahu është më i buajar. Gjithashtu profeti (paqja qoftë mbi të) na tregon në hadithin që transmeton Buhariu dhe Muslimi, çdo mëngjes dalë 2 menet. Atë thonë i lut Allah subhanahu wa taala, ai thot, po Allah i jep atij që shpenzon zvendzim, do të thonë zgvndcoja atij që i jep për hir të Allahut. Edhe shkatëroi atij që nuk i jep për hir të Allahut. Kjo tregon në më që kjo tregon që të japësh kryt Allah subhanahu wa taala është shkaku i njeriu të zvendçojë pasurinë, edhe rishtohet pasuria. Ndërsa kooperacjia është shkaku i njeriu të paksohet rreziku dhe dhe pasuria e tij. Prandaj po ta shikosh Sapo ku pastë njeriu, ai qe mushul estë nurro Allahu subhanahu te ala, sepse Allahu është mëshirshëm. Por po këtë, kjo ata që janë mëshirshëm. Mëshirorin ata që janë tokë, që tumshroi që është në qell. Nëse njeriu tregon përprac. Ata nuk është treguish mëshirë, nuk është treguish mëshirshëm. Dhe se rezultati atëherë nuk ka pse për mëshirën e Allahu subhanahu te ala. Për ta mbytur po tregoj një hadith që tas mund të bukepshem në Mari, se ka djuar profetin sallallahu alaihi wasallam të thonë ju betohet dhë për tre gjerë. Ju betohet dhë për tre gjerë. E për të gjërë, ka për mëmbër, nuk paksohet pasuria e robit nga së të dhekajën. Êshtë betim profetët së lëmë. Normalisht, nuk ka njeri më të drejt në fjallë që sa fjallë e profetët së lëmë. Se përsa i, të dhe të më të gjishpallë, pra të du betohet dhë që nuk paksohet pasuria nga së të dhekajën. Nuk paksohet. Pasurria, paksohet nga kopratia, e përse kopratia ja hejt bereqetën këtërris, ndërsa sëdëkaja ja rritë bereqetën. 10 lek me bereqetën vlejnë sa 1.000 lek në që nuk kanë nëzëloj bereqetën. Pa në putë të shikosht, ataj që i marrin parët hram, nuk e din nga i marrin, në gjithë e në shumë, nuk e dit nga i ikim. Kuse i personi përton në mëllër të, të mirë, edhe jep hurra Allah subhanahu wa taala jep Allah beqatifa takshi ka do. Po ndonjëriu duhet ta atak, shi jariu, shikoj riskun Allah subhanahu wa taala që i ka dhënë Allah si provë, manda Ma se cilikt Allah e shikon robën a do jani për hirti apo jo. A do jet falendërues për të rritur dhënë Allah subhanahu wa taala. Sigurisht duhet ta si kursi, shikoj që furnizuesi vetëm është vetëm Allah subhanahu wa taala. Edhe vetëm për ti këtë risku. Edhe ajo që është të ka lau i madhëruar, nuk e këtë ma të haram. Andë nuk mund të avrin të risku e lau të kanëtare ma të haram. Me që është risku që është i begatëshëm. Së pësa i që është haram, është haram. E nuk mund të bëjtë kurë që lau. Edhe të ambjur të shirë, duke dhe thëm pita e punit, let jetë që limi jotë një jetën të në i vetëm, për para së vitë Pas me tonë dhe Anes, se profetis, salem, ka thënë, Kush e nesë, rrëdi allanon, se profetje s.a.s. ka thëmë, ku shëtë bënë qëllimin e ti të vetëm, Allahun e madhëruar, Allahun e akutë pasurin e ti në zemër, e bënë të kanaj që në zemër e ti, edhe jam blethë dhe qita halët e ti, edhe dynjaja do t'i vikë ti person pers e poshtëruar, do t'i vikë dynjaja poshtëruar. Ndërsa, aji që kanë si sunim dynjajë, Qëllimi i kësaj hyjaje Allahu zot ja bëj varfërinë te vendosi para ushtive të tij varfërinë. Ne dashur ndaj hallut të tij, dhe, për dhe, ti varfërin, dhe e ti edhe nuk ka për ti hall në këtë botë përveç sa që është faktuar. Prandaj ne zgjidhesh do kush nuk mundet në vetë se çfarë do marrë, aty ne rezulton ti në diu. E të të saktë, po kem mundë t'i, ne zgjidhesh do kush çfarë do marrë për vetën e vet. Tëse dëshirojnë me çillimin e tij Allahu subhanuhu te ala, të se dhunja që për ta marrë prap, ose nëse dëshirojnë me të çilimin e dyjaja Sëpse nuk i përmarë më shumë se të shaktuar ta. Mjërë për po i pare, ka fituar Allah në manderuar, ka fituar kanezine ti, përse dyti nuk ka fituar azja. Sëpse dhe të pasu ishi dhe nëvare, nuk ka për të marrë në dhe të nëvare. Nusë Allahun në bëjtë për e tyre që përfitojnë për të jam e të puan, në abis sinceritet, edhe të lambej për njëzë dhe të vërë shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në shumë, në